Pista 28 Pe harta Terei nu mai există astăzi practic pete albe. În 1953, neozeelandezul Edmund Hillary a urcat cei 8.848 metri ai uh, muntelui Everest, Chomolungma, iar în 1960, elvețianul Jacques Picard și americanul Donald Walsh au coborât pe fundul Pacificului la 10.916 metri. În Antarctida lucrează de mai mulți ani cercetători australieni, neozeelandezi, ruși, americani, norvegieni, danezi și alții, în cadrul unei rodnice colaborări științifice internaționale. Dacă aceste pete albe nu mai există în spațiu, ele se mențin cu tenacitate în timp, mai cu seamă protoistoria, perioada premergătoare istoriei, așadar apariției documentelor scrise și corespunzătoare epocii fierului. Precum și unele perioade cuprinse în istorie, dar despre care nu avem decât date puține și învăluite în fabulosul mitic, au încă numeroase goluri albe. Acestea constituie, de fapt, principalele enigme ale Terei, pentru rezolvarea cărora suntem nevoiți a recurge uneori la ipoteze legate de mit, în măsura în care mitul constituie un reflex târziu al unor evenimente reale. În general, suntem înclinați să circumscriem mitul, în accepția sa clasică, la spațiul egean. Din Helada rătăcită mitul vechilor eroi și pe o cale îndreptățită s-a prelins până la noi, cum spune poetul Coșbuc. Și o facem poate și datorită faptului că întreaga cultură mediteraneană și europeană datorează foarte mult mitului grecesc, care a adăugat elementelor fantastice și miraculoase ale mitologiei orientale, pe de o parte un caracter simbolic complex și, pe de altă parte, elementele general umane, mai ales în forma sa superioară care este epopeea. Mitul, plin de întâmplări de demult, a avut întotdeauna ascultători care l-au prețuit, iar acum are și cercetători pricepuți în a discerne din noianul evenimentelor relatate pe cele ancorate într-o realitate istorică și socială. În zilele noastre ale zborurilor cosmice și explorării altor corpuri cerești, interesul pentru ceea ce numim enigmele Terei se menține viu. Din păcate însă, este un domeniu vulnerabil, deoarece, în lipsa unor certitudini, este asaltat de pseudo-ipoteze și pseudo-teorii în care își găsesc teren propice tot felul de jumătăți de adevăruri și generalizări hazardate, tot felul de căutători de noduri în papură și tăietori de noduri gordiene. Acestora oamenii de știință le opun cercetarea sobră, conștiincioasă și stăruitoare a materialului faptic cu mijloacele variate ale științei moderne, Menită să înlăture reflectarea denaturată și mistificată a realității și să emită ipoteze logice, principial verificabile, fertile. Cercetarea în legătură cu aceste probleme definite convențional drept enigme face parte integrantă din cercetarea istorică și arheologică, din cercetarea trecutului în general. Utilitatea ei este evidentă, o spune și Ivar Lisner. Orice civilizație a trecutului, chiar și aceea îngropată sub tone de nisip și piatră, trăiește în noi. Iar poetul Eminescu o exprimă astfel. Crepusculul unui trecut apus aruncă prin întunericul secolelor razele lui cele mai frumoase și noi, agenții lumii viitoare, nu suntem decât reflexul său. Încheia citatul. Ați ascultat enigmele Terei de Horia Matei, Volumul 1. A citit Sofica Scarlat Zdrinca decembrie 1995.